Vi har nått fram till avsnitt 27 och en man vars namn flera av mina tidigare gäster i serien har önskat som gäst. Aftonbladets Simon Bank är denna veckas agendasättare. Vi pratar opera, kärleken till Tottenham Hotspur. Hans vinterboende i Nis min sanna och hur hans tv-jobb ibland kan göra honom frustrerad. Jag ber Bank gå igenom de olika europeiska fotbollsligorna en och en samt låter honom resonera om läktarkultur. Smaka bara på detta citat ifrån den gode Simon. Jag kan bli vansinnig på svenska supportrar som hävdar att det inte finns någon läktarkultur i Spanien. Det finns en oändligt större läktarkultur där än på de svenska arenorna, säger han bland annat. Vidare berör vi såklart slattan Ibrahimovic där bank slår fast att Ibra är den viktigaste svenska människan de senaste tio åren och att folk kommer att snacka om den långa de kommande 300 åren. Ja, det är en poddrevju detta sprängfylld av ordvändningar och intressanta resonemang. Tycker ni något helt annat kom då gärna med feedback på podden på mejladressen Agendasattarna. @gmail.com Eller hitta mig på Twitter via Anders Sedhamre, ett ord Sedhamre stavas med C. Jag vill också slutligen tipsa om den superfräsiga Agendasättarna t shirts man kan köpa för få kronor av mig. Det finns fortfarande några kvar i lagret. Hör av er på mail eller via Twitter så snackar vi vidare. Nu så, vi lyssnar på Simon Bank. Mycket nöje. Varmt välkommen Simon Bank till podden. Tack så jättemycket. Du kommer med jättehärliga bullar och här sitter vi och dricker kaffe. Alldeles hembakt eh, var det inte. Men alltså någon har bakat det hemma. Med fin glasyr och allt. Ja, jag, jag känner mig sockerstin och ganska taggad. Ja, och de, de två som är över är alltså till, till din förskjutande familj. Så att du inte själv ger på dem framåt natten här. Jag tackar dig. Jag ska informera eh, resten av gänget. Alla gästerna får ju presentera sin egen yrkesroll. Hur låter det när du gör det? Jag är sportkronikör på Aftonbladet, vilket till 99 betyder att jag skriver om, om fotboll. Eh, svensk fotboll, landslagsfotboll och, och internationell fotboll. Eh, så fuskar jag lite som när jag sitter med i TV4s eh, olika produktioner. Klubb Calcio och fotbollskanalen Europa. Mm. Om jag ska fråga samma fråga som jag ställer till din kollega Erik Niva inledningsvis. Om du så enkelt ska förklara varför fotboll innebär så mycket och något annat än att 22 killar jagar en läderkula. Hur låter det då? Ganska bred fråga men... Ja det är ju det såklart. Eh, och den som man ställer sig själv ganska ofta för att motivera för sig själv varför man lägger så mycket tid på det. Att det enklaste svaret är väl det här att om du, om du rör dig ut i världen var du än är någonstans så den snabbaste vägen att och, och, och kunna kommunicera med människor och kunna hitta någonting gemensamt. Det vet ju alla som inte reser mycket, det är att prata om fotboll. Så att det finns den, den kontakten med, med hela världen globalt på något sätt. Det finns också den kontakten, om jag pratar med min, min pappa till exempel, så, så när vi pratar i telefon ett par gånger i veckan så brukar vi kunna mötas i just prata om fotboll, om hur det går för hans lag eller vad deras tränare gör för fel eller varför den jävla högerbacken inte får sparken och så vidare. Så det finns också den, den länken mellan, mellan olika generationer. Eh, det finns också på ett personligt plan en länk tillbaka i historien och, och även framåt i historien. Att jag vet att eh, eh, ja, den äldsta liksom relationen jag har i mitt liv utöver den till min, min familj, eh, till min mamma, och pappa och min historiebror, det är relationen till Tottenham. Eh, och den, den kommer jag att ha kvar så länge som jag lever och eh, kanske mina barn kommer att ha också. Det är någon sorts symtombeskrivning. Vad det här sedan liksom leder till det är att, att fotbollen får liksom en sån kulturell roll som, eh, som betydelsebärande för så många, som länkskapande för så många. Eh, vilket på, på något sätt gör att den inte har ersatt eh, alla andra sätt att skapa såna länkar, men i alla fall blivit den starkaste av såna länkar. Vi kommer tillbaka till Tottenham senare. Jag vill först fråga. Du har jobbat som teaterkritiker på Borås tidning. Kan du sakna det idag? <laughs> ja, det kan. jag. Alltså, det är inte så att det kommer över mig jätteofta, men jag var på teater igår till exempel och kände att det där måste jag göra mycket oftare och, och formulera med kring och jag vet att jag var, för några år sedan så gick jag tillbaka och läste någon gammal eh, recension jag hade skrivit och tänkte att, Gud, vad att det begåvat skrivet det var eh, och så begåvade det inte längre. Så absolut, det kan jag, det kan jag verkligen göra. Eh, Kanske liksom inte ett per se, men att, att vara i, i, i den världen och den miljön kan jag absolut sakna. Vilken pjäs var det du såg igår? Det var Som löven i när det igen på, på Dramatens lilla scen. Tror du att det är vanligt i, i vår bransch att folk går på teater? Teatern vet jag faktiskt inte så mycket. Finns det finns ett par som är, vet, är operaförsusta. Lasse Andrel som jobbar med förut. Lasse Granqvist, jag tycker mycket om opera också. Eh, och det är klart att den är inte så... Operan kanske snarare än teatern är ganska lik, lik idrotten. De här höga, höga brösttonerna, både, både liksom konkret och i mer, mer symbolisk, symbolisk bemärkelse. Mm. Jag har hört dig få frågan om du tycker man kan jämföra fotboll och kultur. Och jag hävdar att man inte kan det. Fotboll är ju kultur. Resonera lite om det. Det är klart att det är så. Det är väl besläktat med det vi pratade om lite tidigare här. Att, att fotbollen är ju ett... Ett sätt att kommunicera liksom, med, med omvärlden, och ett sätt att förstå och formulera sig kring omvärlden Även om det inte är så direkt eh, Och sen har väl Både liksom Idrotten, inte bara fotboll utan idrotten eller Musiken eller Eller vad du de vill det är, det är det, det som man gör som inte är livsnödvändigt men som man lika fullt gör för att det Är, är ändå nödvändigt, jag menar man eh, Du spelade musik i, i Auschwitz och de, de sprang genom kudregnet till Sarajevo för att gå på teater eller eller eh, det första som byggdes upp i, i Kosovo, eh, den första liksom, institutionen som, som byggdes upp och fungerade, var, var förbundet. Eh, det var det vi där som vi formulerade vad det var att vara människor. Du är i Niss i, Nis, i Sydfrankrike fyra månader per år? Jag önskar att det vore fyra månader. Nej, upplägget i alla fall i år såg ut så att jag var en en vintermånad i december då i, i, på Sicilien i en liten by och sen var jag två månader i, i Niss. Så det, det är väl Någonstans mellan två och tre månader brukar jag vara i Sverige inte? Tror du att hela din läsarkrets känner till det? Eh... Att de märker att jag är borta i alla fall och, och Erik Niva, som jag driver en blogg tillsammans med, jag brukar inte missa en chans att påtala det under den perioden jag är borta. Så att, eh, jag tror att många i alla fall känner till det. Vad är skälet till att du är där? Alltså frågan är ju felställd frågan. Du borde ställa varför inte alla är där hela tiden. Det är ju... Men om man ska vara lite mer allvar så är det väl ett sätt att dra i någon sorts nödbroms. Så, eh, jag jobbar väldigt hårt och väldigt intensivt i en, en bransch som är väldigt intensiv och väldigt, väldigt konsumerande och väldigt livsstils, eh, livsstils, eh, ja, ett livsstilsjobb helt enkelt. Eh, så det är väl ett sätt att och på något sätt bromsa av alltihopa och se sig själv i, i spegeln och bli antingen liksom förskräckt eller förtjust beroende på var man befinner sig någonstans. Men du följer inte Champions League-fotboll eller Slattans framfart i ligan eller någonting sånt där när du äder det? Eh, jobbmässigt gör jag nästan ingenting. Alltså, tidigare år har jag nog gjort ett par sådär att när jag eh, när jag fått lite, lite feeling så har jag kunnat dra vägen här och åka till, till Milano eller till Niapel eller vad det nu kan vara och ja, finansiera de som utflykterna genom att jobba lite. Uh, nu så i år har jag i princip bara följt fotboll på ett, på ett sätt och det säger väl lite om att jag kanske har hamnat rätt i livet men ändå att jag, uh, jag ägnar väldigt mycket tid nere uh, åt att följa fotbollarna, uh, som i semester så, så följer jag oerhört mycket fotboll uh, ändå. Trivs du bra på Aftonbladet? Ja, det är det, det jag, jag trivs, uh, som på alla arbetsplatser vi så inte söker såklart, som så man, man, man är djupt kritisk mot och det är väl så det ska, antar jag, men jag trivs väldigt bra med mina arbetskamrater, jag trivs bra med mina, eh, mina chefer, jag trivs bra med mina, mina arbetsförhållanden i det, stora, i det stora hela. Så det, det tycker jag. Är det inte konstigt att två Sveriges mest profilerade fotbollskribenter som dessutom jobbar på samma tidning håller på samma lag? Vilket inte är ett jättestort fotbollslag, det är Tottenham. Är inte det underligt? Eh... Att det inte är ett sådant fotbollslag med det där, det är oerhört underligt. <laughs> <laughs> ja, alltså det, det underliga är att, att det tog ganska lång tid, så jag kanske jobbat ihop i ett år säkert tror jag, innan, innan, vi förstod att, innan jag förstod att Erik var, var Spurs och innan han förstod att jag var det. Um, så ja, det är konstigt. Det är väldigt utbrett det alltså i sportjournalisk -kretsar. Av någon märklig anledning så är, så, så är det väldigt utbrett att hålla på på Tottenham. Jag vill ju tro att det beror på att vi har ett extra utvecklat estetiskt och moraliskt eh, sinnelag. Det är någon tips tipssex eller romantik kanske, för de... Laggar tillbaka i från 70-talet? Det är säkert så. Jag tror att Lars kunde har säkert någonting mer att göra. För min egen del så var det någon, någon, någon tid i på 80-talet. Tottenham kanske Bortford eller Stoke när jag var fem år tror jag. Och jag såg att man hade snygga vissa direkter och de spelar väldigt bra och hade häftiga namn. Hoddle och, och sådär. Och blev förälskad helt enkelt. Och Gino Lai är din favoritspelare? Gino Lai är min favoritspelare. Han, han, han står lite grann också för för någon sorts flair, den, den mytiska Tottenhams flair. Eh, och dessutom de hade också det här lite, lite självförbrännande. Han var ju ingen riktig vinnare heller. Eh, vilket är inte förknippat med, med Tottenhams klubbskäl på något vis. Har du någon mer favoritlag? Ja, det har jag. Eh, på lite olika nivåer så Jag växte upp med, med ett svenskt lag som jag, som jag höll på och väldigt intensivt under, under uppväxten och sådär Sen har jag valt att inte tala om mycket här. Eh, för att jag tror att det på sätt och vis i alla fall stör, stör läsningen eh, kan göra det för, för folk. Sen är det roligt att höra när folk gissar vilket glad det är för alla har fel hela tiden. Eh, sen har jag eh, ganska häftiga sympatier för Olympique du Marseille i Frankrike också. Men eh, jag brukar säga att Marseille försöker försök jag ju se så mycket jag kan. Totten har aldrig. Det är ungefär så skillnaden ser ut. Mm. I den här intervjuserien får alla rekommendera en gäst till slutet av programmet. Det är ganska många som har rekommenderat dig. Vad tror du det beror på? Åh oh, herregud. Jag vet inte. Jag kan tänka mig att de kanske vill veta hur man gör för att ha tre månader levat varje winter. Den frågan har jag svar på. Är Jättesvårt att svara på. Du anderar ju uppenbarligen någonting till... Sportkornaristik Sverige, vad, vad tror du det är du adderar där som är så intressant? Uh, alltså det som jag vill ha är någon form av alltså en sorts långsamhet och kanske lite eftertänksamhet och, uh, vilket säkert många ser som en, som en stor brist att jag försöker inte vara så tvärsäker utan uh, mitt skrivande är ganska mycket å ena sidan och andra sidan och så uh, och det kan jag, kan jag själv i alla fall hoppas att det, att det är någonting som –som behövs i en, i en tid där, där tvärsäkerheten står ganska högt i kurs. Det här är en podcast från Expressen. Offsides chefredaktör Anders Bengtsson sa, eller bad mig att fråga dig varför du har börjat göra tv. Uh... Alltså jag vet inte om det här kanske är någon sorts efterhandskonstruktion, vilket det säkert kan vara. För i början så, alltså min, min personlighet, jag, jag gör ganska mycket vad att bli tillsagd att göra, eh, på väldigt många sätt. Eh, och det var någon som frågade mig att göra tv och jag uppfattade det som en order tror jag, så vart det så. Sen, det här som sagt kan vara en efterhandskonstruktion. jag kan tänka mig att det är för att jag... Eh, det är roligt att göra något som man är dålig på. Alltså som man inte ens har några naturliga talanger för att göra egentligen. Jag är inte speciellt eh, artikulerad eller verbal. Jag, jag har liksom ingen, ingen teknisk kunskap i liksom hur hur tar man en kamera hur pratar man hur, hur ska det kännas i en studio jag ser ut som jag ser ut och så vidare så varje litet steg jag tar i tv upplevs en ganska stor framgång det är lite som en, som en höjdhoppare så här som, som går från att hoppa 1.40 till att hoppa 1.60 det går ganska snabbt den utvecklingen som skribent så kanske jag är mer en 1,80 hoppare som ska ta de här sista centimeterna upp till 1,90. Det tar mycket, mycket längre tid och mycket svårare att, att, att se de resultaten. Jag inbillar mig att eh, du upplever liksom den här snutifieringen i tv som man tvingas göra något utvis jämfört med dina långa reportage. Att det är frustrerande och jobbigt för dig, eller? Alltså lite så. Eh, det är väl också för att jag kanske inte kanske är så duktig på, på just eh, den sortens tv-kvickhet. TV eh, jag tyckte det var jätteskönt till exempel när Klubb Culture som är den italienska fotbollen som, som nu inlåst, är inlåst i en betalkanal vilket gör att ha mycket färre tittare. Men, men, men samtidigt så har det ju betytt att det är ingen reklamkanal, inga reklamavbrott. Vilket betyder att man kan lägga 5-6-7 minuter på att prata om, om Fiorentina till exempel. Vilket är en, en välsignelse på annat sätt för då kan man ta sig lite, lite längre ner och berätta något som folk inte vet. Om vi talar lite om den, den italienska ligan, du är ju... Du har ju god insikt i de flesta ligorna, men vad är det som är så härligt med Serie A, tycker du? Jag tycker att de är allra bäst på, på berättelser, på alltså en form av mytologisering av, av sin liga. Eh, alltså det är så lätt att bli klichéartat för att väldigt mycket av i, i liksom den svenska upplevelsen och, bevakningen och beskrivning, beskrivningen av Serie A är, är oerhört liksom, klichéartat på många sätt. Det är liksom passionerat och det, det är en del av samhället allt det där, men som... Som Björk sa så a är så klische because a cliché is true. Det ligger mycket i det där just det italienska fallet. Att det är en sån oerhört liksom, vital beståndsdel av det italienska samhället. Och, eh, I det här liksom, då, dramatiska samtalet som hela tiden för sig går de väldigt duktiga på att, att kommunicera ut liksom, de, de fina berättelserna från, från omklädningsrummet och kring fotbollen och, och allt det där. Och det, Kanske då ställt till en sån bjärt kontrast mot den, den mer liksom vakuumförslutna och förpackade engelska fotbollen. Eh, där man kan sakna det, att få, liksom få veta vad som händer bakom de där slutna dörren Det känns som att i talen så, så finns det bara dörrar och bakom dörren finns det nästa dörr, nästa dörr och nästa dörr. Och, eh, det är ganska fascinerande då att ge sig på dörröppna branschen. Den engelska ligan då, vad är det som är charmen med den? Du själv gjorde parallellen där, men vad är det som är härligt med Premier League? Mer än den här... Farten och tempot och sådär som mm. alla, alla tar upp? Det är väl ursprunget någonstans. Eh, fotbollen är ju en engelsk sport, liksom. man kommer inte ifrån det på något vis, att det är därifrån det kommer. Och, eh, som, ja, den har spridits över hela världen därifrån och som, som svensk så, så ska man vara extremt medveten om att när vi tänker på fotboll så tänker vi på en, på en engelsk fotboll. Vi är syrade i den liksom, från, från 1872 och den första matchen som spelades här så, så, så lever vi liksom i en en engelsk tankeverk kring fotbollen. Eh, det här liksom arbetarklassidrotten arbetarklass, eh, har hämta från de engelska internaten från början. Eh, så att, just att, att vara, se en fotboll som på något sätt har format hela vårt sätt att tänka, inte bara vad fotboll utan att, även vad andra saker, är oerhört fascinerande. Sen det här som du pratar om farten och, och, och fredigheten och allt det där. Jag tycker att det finns något häftigt i att se, ser du matchen mellan, mellan Newcastle och Sunderland det är, Idag, 2013, där det liksom spelar, det kan vara två engelsmän och fem britter på planen och resten är liksom afrikaner eller fransmän eller ja, framförallt fransmän som det ser ut just nu då. Så kommer det fortfarande vara en engelsk match, det kommer fortfarande vara den här enorma fredigheten för att den kulturen sitter liksom i, i väggar, i ortsnamn, i arenor, i, i publiken och alltihopa. Den är så oerhört stark, det, det tycker jag är fascinerande med få på den Och den franska ligan, hur vill du beskriva den? Ja, jag tycker om den, så jag får jag försöka försvara och man får nästan gå i försvarställning för den lite grann, för att den, är, den har sina uppenbara brister, att den är kvalitativt ett steg efter de andra europeiska ligorna. Det som jag tycker är häftigt med den är det unika sättet som den början är uppbyggd på, som en, alltså i princip en socialistisk liksom rättvisetank, att alla stora städer har en klubb, ingen storstad har två klubbar, och det är ju liksom för att den franska fågeln är byggt på det sättet Regeringsdekret mer eller mindre. Att alla klubbar ska också ha utbildningscentran ta ett ansvar för de liksom, unga spelare de tar. Vilket leder till att fransk fotboll fostrar oerhört mycket duktiga fotbollsspelare och att det finns en, en sorts grundlig samhällstanke i, i den eh, som, som, är, som är häftig. Eh, så det är väl de sakerna att man, liksom kan, man kan se att en, eh, väldigt många klubbar har en, en verksamhet som är väldigt sådär att man har bra ordning på sakerna att de, de får inte förhäva sig ekonomiskt till exempel, det finns en väldigt tydlig elitlicensnämnd och, och om en, en släpper den bort den vill, så finns det omedelbart en, en, en talang som tar över den platsen och vet precis hur de ska arbeta med de sakerna och det, det, tycker jag, det tycker jag är häftigt och sen så är det rent estetiskt så jag, jag, jag är franko, frankofoner på jag väl är halt med frankofil hon är väldigt ung ålder så jag tycker om Språket och med gästen på läktaren och, och mm. allt det där. Det här eh, provinciellt upproriska mot Paris är rätt eh, intressant i alla fall i, i fransk fotboll. Så kanske inte riktigt finns i de andra ligorna på samma sätt? Nej, det kanske är ju... Kanske Madrid då. Ja, absolut. Alltså det finns, nästan alldeles finns det någon sån huvudstad mot, mot provins eh, såklart. Men, men eh, den är speciell i Frankrike också eftersom den är en så pass ny... Eh, företeelser som har blivit så stark så, så snabbt. Alltså Paris var ju inte, och det är en så intim del av, av hela PSKs historia, att Paris var inte sett som en som stad egentligen bara för 30-40 år sedan. Det var ju den var liksom ett, ett styrelsesätt, ett område mer än någonting annat. Så när, när Chirac var där och i form av borgmästarposition så, så man byggde man upp PSK som ett sätt att styrka just identiteten som, som stad här. I, i Cisjö Paris, det här, är, det här är Paris. Och det följer väldigt väl ut liksom, benäget och på, påeldat av Canal+ Plus och hela den här konflikten med, med Marseille. Och, och så där. så det, är, det är häftigt att det har gått så snabbt. Det är lätt att glömma bort att, att PSG är liksom knappt 40 år gammalt. Jag kan inte förklara lite vad som har hänt nu med PSG när de har utländska investerare där och det inte är den här kanske parisiska. Det är klart en parisisk symbol, men inte så. Eh, grundmurat som det var tidigare med tanke på Chirac och sådär. Hur nytt är det här PSG-projektet? Alltså både och. Alltså, det hänger lite ihop med att man tänker att det, det skulle bli en sån enorm liksom, identitetskris för, för alltså hade vi tagit vilken klov som helst, att, att det skulle komma in vi struntade i vår 51 regler och skickade vi en ägare i AEK. Det skulle bli en oerhörd identitetskrock. Liksom. De har bedrivit en verksamhet så länge på ett visst sätt och sen så kommer de några ställa alltihopa på huvudet. PSK är en hybrid från början. De är vana vid att man köper in stjärnor. Man gjorde det liksom, på 90-talet och det gick väldigt bra. Man byggde väldigt snabbt på väldigt kort tid och blev framgångsrika. och var ute och vann, ut och vann liksom, en europeisk kupp och, och sådär. Så det, det, det, det, det är inget konstigt på det sättet sen genomgår PSG-identitetskris på andra sätt som hänger ihop med, med tidigare ägarna, med, med Colonal och sådär, som, som rensade ut nödda och tvungna eh, av liksom att det var så mycket våld kring matcherna. Eh, där liksom människor dog utanför, utanför arenan och sådär. Med två stycken kurvor som var inbördeskrig med varandra. En, en högrextrem och en ändå kurva. Eh, vilket ledde till att PSG bytte ut hela sin, sin publika kultur eh, Å ena sidan på ett demokratiskt sätt, att de betonade liksom, att få in kvinnor, unga och så vidare på läktarna. Och på ett annat sätt, då att de, de spärrade av alla besvärliga supportrar på ett, ett väldigt så repressivt eh, sätt. Så att den publiken vi ser idag, den fanns alltså inte på Park och Perns för 5-6 år sedan. Och det märks väldigt mycket i, i hela stämningen, hela miljökriklubben. Men de har alltså katariska ägare, en brasiliansk sportchef, en italiensk tränare och en svensk superstjärna. Mm. Hur trovärdigt är det här projektet i dina ögon? Det är trovärdigt på så vis att, alltså lite det där som du tar upp, är en stor del av trovärdigheten. Om vi nu ser på liksom de vågorna av tunga investerare som har kommit in i fotbollen, alltså de, de ryska oligarkerna de jänkarna som har kommit in i Premier League främst. Och ställer dem vid sidan vi de här katariska projekten. Så känns det som att ju senare vi har kommit, liksom, ju äldre världen har blivit så, så har det kommit in ägare som förstår vad de inte förstår. Det vill säga att det är inte är liksom, eh, en, en taxin kina som inte har en aning om, om fotboll men som ändå ska kunna och styra och detaljstyra en massa saker. Vilket det är det till att krascha. Katar... Eh, de har förstått vad de inte kan, vad de behöver förstärka med kunskap någonstans. Eh, och har gjort det ganska begåvat med, med Leonardo, som ju lär försvinna väldigt snart för att han, är, han vill göra andra saker. Han vill kanske tro att bo i Italien och han vill kanske också träna ett lag själv och lär hamna i. Tillbaka i fadershus, det är det eh, Och Carlo Ancelotti som ju är oerhört van vid att arbeta under, under liksom starka, starka ägare och är skicklig på att bygga organisationer och sådär. Och Zlatan som man då importerar för att få in en, en vinna kultur som inte har funnits i klubben och sådär. Så, där. så att det finns, jag tycker att man har gjort väldigt mycket, väldigt rätt så här långt. Vi ska prata mer om Zlatan lite senare. Jag vill bara gå igenom de här ligorna med någon som har så god insikt som sagt. Eh, om vi går till La Liga då. Du talar om mytologisering och sådär i Serie A. Upplever du att La Liga har någon form av det överhuvudtaget? Eller det är ett helt annat monster? Eh, den har ju absolut... Absolut de, de aspekterna. Sen så finns det ju en sak i hela ligan som, till skillnad från Italien, finns det ingen borta publikkultur till exempel. Och, så där, som, och kanske ingen jättestark läktarkultur överhuvudtaget. Jo, det finns en stark läktarkultur. nu för att formulera om det här, för att det finns ingen, ingen klackkultur ska jag säga snarare. Jag kan bli vansinnig på svenska supportrar som, som ser ner på Campenau och hävlar att det finns ingen lektakultur oändligt mycket starkare läkta kultur på kampanjående finns på någon svensk gärna. Det är bara att den ser annorlunda ut, att det är, det är familjer som går. Det är också en kultur, alltså en annan sorts kultur. Och de skriker inte och sjunger inte så mig. De skriker inte och sjunger inte. Eh, annat är om Milan kommer på besök och hela, hela deras vinnars känsla är hotad, då, då slutar de upp. Men generellt gör man inte det. Eh, sen finns den här aspekten som man pratar om i talen, att de är länkade till samhället. Det upplever jag finns i Spanien kanske ännu starkare, alltså en form av nästan som ett krav på spelar du i Barcelona ska du vara en del av, av din, din omvärld du ska lära dig din katalanska du får jättegärna uttala de saker som sker i samhället runt omkring eh, allt det här som väldigt många har vänt sig mot att de är, de är präktiga pojkar och sådär. som jag kan se en jättekvalitet också att de är att eh, ja, man har en respekt för sin omvärld helt enkelt du ska inte ha och flasha med, med dina häftiga bilar och så där, utan i ett Spanien som, som drabbas av liksom den värsta ekonomiska krisen kanske någonsin, så, så är det någonting som man bara inte gör helt enkelt. Eh, och det finns på samma sätt liksom i de här kantera fostrade spelarna i Madrid och så vidare. Eh, att man är, man är intimt länkad till liksom, sin, sin närmiljö på ett sätt som jag tycker är jättesympatiskt. Det där är intressant. Jag bodde i Madrid den kort stund och då upplevde jag eller som hela spanska fotbollen upplevde jag som ganska eh, regionalt utpräglad till och till i Madrid då, där Real Madrid är övlägsen såklart mm, men att Atletico i sina kvarter och stadsdelar och mm. till och med Rayo Vallecano som jag ganska mycket på. De spelarna och tränarna och fansen förväntas alltså att mer eller mindre representera vad i den där stadsdelen. Mm. Det känns speciellt för Spanien. Absolut, alltså det där är jättefint. Det är väl som eh, eh, Tomika Casillas sa från ett tag sedan att han, eh, han var lite min stjärna. Jag är från, från Mostoessan, han är från sin stadsdel och representerar den väldigt mycket. Eh, in i Ästa på samma sätt som, som representerar sin lilla hemby. Och du såg när de, när de hunnit EM och, och VM och sådär om eh, David Villa runt med sin asturiska flagga och sådär. Och det fina var när allt det här liksom klarar av att smälta samman till en enhet att, det inte blir ett, att den asturiska flaggan blir ett hot mot den spanska flaggan utan en, en vital och levande del av den på något sätt. Och, då, då är det fint. Mm. Då är Bundesliga kvar. Och den allmänna reflektionen där är väl att tysk fotboll är lika stor i Tyskland som engelsk fotboll i England, om du förstår den parallellen. Var du för känslor kring bonusliga? Alltså, Tyskland är en, en kulturstat, en, ett, ett kulturland, oerhört liksom utvecklat vad gäller liksom alla de här aspekterna kring, kring fotboll. Med en, en fotbollslitteratur, en fotbollsfilm, en fotbollsteater och, och allt det där. Eh, den är ju eh, förebit så att, att den finns en demokrati, alltså en oerhört rotad demokratitanke. Det finns liksom inga... Ja, de har ju kvar sin 51 procents regel och är ganska nöjda belåtna med, med eh, korplagsundantag med Wolfsburg och sådär. Eh, eh, vilket såklart är väldigt lätt att se som oerhört sympatiskt. Det finns en grundförståelse för att publiken är centrum i fotbollen. Att man inte, vad Stein sa, att football without fans is nothing. Den finns med grundtank och ett grundkredo i hela den tyska fotbollen, vilket är rasande sympatiskt. Sen har den sina problem också. Det slåss ut med autobans och det finns liksom en, en, en repressiv kraft kring publiken där också. Ett yttre hot som man ska vara väldigt medveten om. men Jag tror att de flesta liksom supportrar som är aktiva supportrar runt om Europa ser tysk fotboll som ett fördöme och jag tycker att det är magret. Jag frågar Erik Niva igen samma sak då, som jag vill fråga dig. Och det är följande. Du är ju som vi hör en man som väger in politik och kultur och alla typer av saker i fotboll. Kan du känna dig modfälld och lite så sådär, inte bedrövad men uttråkad när de spelarna du ska intervjua inte kan möta dig på din referensnivå? Förstår du den här frågan överhuvudtaget? Kan du känna mm. att det är trist att inte Jvon Hermann kan väga in Istanbuls olika lager? Alltså jag, jag, kan, jag kan bli lite lätt bedrövad när man, för att ta Johan Ellemann i exemplet, när han spelade i Toulouse. Jag träffade honom eh, och frågade om man kände till vilkas, vilken svensk som, var, som hade varit stor i Toulouse förut. Och han inte, inte eh, hade en aning om det. Och jag blev personligt drabbad av det eftersom Yngve Brod kommer från samma lilla bruksort som jag är med, med 400 månaden. Sina Rydal faktiskt, ännu mindre till och med. en, en, Kina, liten. en ort. Absolut, Kina är en tätort. Kina är en, en storstad i sammanhanget. Eh, men nej, det, det kan jag inte säga. att jag, att jag blir, det, är en, det är en logisk följd av att fotbollen ser ut som den gör idag. Att, att eh, den ultimater... Liksom alltså om man ser fotbollen som en, en, liksom en, en eh, resultatmaximerande verksamhet så får man känslan av att som arbetsgivare så vill du ha en fotbollsspelare som inte tänker på en massa, massa onödiga saker. Den ultimata är någon som som går till träningen och gör att sitter och, och spelar lite tv-spel med sin, sin fru och sin familj och sen kommer till träningen igen dagen efter och är, eh, är stark när det gäller match på, på, på lördagen eller söndagen. Så det är, jag tycker är ganska naturligt. Sen är det, ju, det är ju unga människor. Jag tror att, att om jag går ut och snackar med, med 22-åringar på, på stan här så kanske det, eh, referensramen eh, kring liksom den moderna teatern kanske inte är så jättestor där heller. Eh, så det är nog snarare så att man kan bli glatt överraskad när, när, när spelare har, liksom, har snappat upp saker i sin omvärld eller eller liksom kulturella referenser eller vad man vill. Har du några exempel på sådana spelare? Ja, det finns ganska många i som, om du tar, det svenska landslaget som är, är ganska liksom läsande tänkande människor och Kim Källström är, är väldigt begåvad. Olof Mellberg tyckte om att läsa mycket och så där, vet jag och Jonas Olsson för Guds skull mycket mycket liksom klok och, och tänkande. Det finns säkert fler eh, så det går ju, det går ju att möta alla. Du, du sa själv i, i anslutningen till den här frågan och du sa själv förut att du vill ta in lite eftertänksamhet och kanske dra ner tempot lite. Kan du känna att du ibland blir lite väl svulstig kring Kalmar i Göteborg på Guldvågen arena i juli liksom? att, nej vänta nu Simon det här är ju en fotbollsmatch bara i allsvenskan. Ja nästan hela tiden faktiskt. Eh, jo men det, det är klart att det är oerhört Man letar ju alltid efter liksom, berättelsen någonstans då. Eh, Och det är ju sådär Tveäggade att Samtidigt får man inte missa berättelsen Om det finns något stort och starkt i I Kalman mot, mot blået på, på Guldfogeln Arena I omgång liksom, tre det, det kan du göra eh, Men det gör du inte alltid eh, Och då får man nog ta och försöka tagga ner lite Det, det är nog en helt riktig ektagelse Hur är Ibrahimovic? Ibrahimovic Du har ju träffat honom otroligt mycket jämfört med många andra sportjournalister. Ja, och ändå alldeles för lite. Det är väldigt så länge sedan som man hade chansen att sitta ner och prata med mer än ett par jämstaka, så där meningar och så. Eh, När så. Du var inne på det förut liksom med, med, med referensramar. Slatan har ju inga sådana referensramar överhuvudtaget. Samtidigt som man är oerhört mycket mer smart än vad, än vad, än vad jag är. Eh, en, en otroligt kvick liksom, och analytisk eh, eh, människa. På vilket då? Hur, hur menar du? Att han är alltså jag ska säga, han är inte reflekterande, men han är, han är omedelbar liksom, i sitt sätt att liksom, eh, tolka situationer. Ja, du ser honom på fotbollsplan, jag tror att det är, han är inte helt olikt utanför heller. Att han är, instinktiv? Ja, han är instinktiv och, och jäkligt liksom, slug och smart där. Eh, och liksom väldigt snabb i att tolka situationer. Eh, och jag hävdar ju, och tycker att jag fog för det, att han är liksom den viktigaste människan för Sverige de senaste tio åren. Och inte bara så fotbolls-Sverige, utan Sverige som helhet då. Och, och när man säger det där så, så är det väldigt många som, som går in och pekar på att men Gud läs honom och lyssnar på honom. Det finns liksom fascistoida inslag, liksom hans, hans sätt att hylla den starka enskilde mannen. Det finns definitivt liksom, eh, så, eh, så förminskande, inte förminskande, men alltså, det finns existering av kvinnor i hans självbiografi till exempel och sådär. Och det finns jättemånga saker man kan ta upp liksom i Ja, det är helt riktigt. Men det är inte så att man kan sitta och om man nu ska välja den här stora förebilden som kan öppna upp liksom och bli en förebild för, för liksom unga svenskar i, i problemområden som inte haft några förebilder. Eller några, några liksom broar in i det offentliga, stora, framgångsrika Sverige. Då är det inte så att man kan sitta och kanske välja hela tiden att vi vill helst ha en kille som, som är välfostrad, duktig. Får gärna ha den här bakgrunden problematiska för den är, är liksom sedelärande och bra. Men som samtidigt är liksom extremt genusmedveten, eh, omtänksam och så vidare. och så vidare. Jag tror inte man kan vara så himla, så himla liksom picky, för att prata engelska, med det. Han är liksom en eh, oerhört viktig, oerhört nyttig, eh, oerhört bra person eh, för, för Sverige. Och det behöver inte betyda att allting som slatten gör rätt. Jag tycker inte det rätt inte Det finns ett drag i liksom journalistiken kring att man, man väljer sida, är för eller är och sen så får man in någonting i det där. Jag ser Slätan som, som en, en, en svensk ikon som gör mycket dumma saker. Och jag ser inga problem med att tycka att han är en ikon och samtidigt påtala de här dumma sakerna. Jag tror du någon gång har sagt att han, folk kommer att komma ihåg honom om 50 eller 100 år. Det kan jag absolut ha gjort. För det, det, det, det tycker jag och tänker Och jag tror att man kan lägga på ett par hundra år där också. Jag tror att man kommer kunna forska i vad Slätan har betytt för, för samhället i... Under millenieskiften, året kring millenieskiftet. Och du som har träffat honom då tror du han har någon känsla om det alls? Förstår han sin eh, vikt i massa olika lager i, i samhället? Kulturellt och politiskt mm. och socialt då? Jag tror att han gör det nu. Att, och att också processen med att skriva boken tror jag eh, var också liksom en process i att han fick just fundera på de här frågorna väldigt mycket. För, för sig för sju eller åtta år sedan så tror jag mest att det var... Att det kunde vara lite jobbigt för dem att inte bara vara sig själv, utan också var, liksom, bli påhängd alla de här rollerna som, som representant för massa olika saker. För det var han ju då. Liksom. Han, var, han var representant för alla invandra kids, han var representant för den fotbollsspelare, han var representant för, eh, för svensk fotboll i världen och allt det här. Och det är klart att det är du, är du liksom 22 bast och ska liksom behöva stå för alla de här sakerna, det blir ganska jobbigt. Betyder att du inte liksom kan få någon straff här och var så, så blir det väldigt, väldigt tungt på något vis. Och det, det har jag förstås för. Men jag tror att idag så, så tror jag att han roas lite av den här eh, om jag ska säga maktställningen som han har. Är det rätt att han är lagkapten i landslaget tycker du? Eh, ja med facit. Han alltså som... som eh, vad ska man säga? Alltså, han, han är ingen Mellberg liksom? Nej han är <laughs> Mellberg och Mellberg var väl inte rätt heller. Han... Ja, jag tror att det är rätt, absolut, för att det, jag tror att det fanns egentligen inga alternativ. Han är ju inte den ultimata kaptenstypen däremot så är det rent pragmatiskt och tror jag att för, för dynamiken i det truppen och, och i det laget så följer så det sig väldigt naturligt. Mm. Det är med största du har intervjuat. Då får man definiera vad jag intervjuar att jag som, som fotbollsvärlden ser ut nu så sitter man inte och pratar som vi gör nu. Eh, tyvärr. Om, om man liksom stoppar det för att man ställer tre frågor i ett kaosad mixtzone så jag vet inte. Ronaldo, Ronaldinho, David Beckham. Det är väl där någonstans. Vilken är din drömintervju om du skulle få sitta i en kvart 20 minuter med någon? Ja, då är det någon som inte pratar såklart. Och det här, då dyker man in i det här lite tråkiga där jag och Erik Niva ofta tangerar varandra för att vi har en Liksom eller att se som är väldigt, väldigt besläktat. Jag vet att han, om han har fått samma fråga så har han svarat Roman Abramovic. Eh, och det är precis vad jag svarade också. För att liksom han har varit den tyngst vägande representanten för hela den moderna utvecklingen i fotbollen och för den politiska utvecklingen i Ryssland också. Eh, och aldrig egentligen behövt svara på några frågor kring det där. Eh, det, det vore ju såklart... Det vore helt fantastiskt om, om någon fick göra den intervjun och om jag fick göra det så... Så vore det fantastiskt för mig i alla fall. Finns det någon inom svensk fotboll, och kanske allsvenskan då, som du tycker är spännande och intressant att eh, höra och lyssna på? Ja, det, det gör det ju såklart. Alltså alla som driver liksom en, har en väldigt tydlig linje i sin verksamhet som inte är så trendkänsliga egentligen utan som har... Och de behöver inte vara så där alltid så intellektuellt reflekterande. Jag, till exempel, jag är en stor av Stefan Andreasson i Helsingborg. Och han är, jag ska inte säga den minst intellektuell jag känner, men han är, han är, vi kallar honom briljant bondlurk. Och det är en kärleksförklaring. Han har en oerhört tydlig liksom, idé kring vad han vill med den där klubben. Och har ju lyckats ganska bra också. Är du feminist? Ja, det är absolut. Vilket då? Eh, Alltså feminismen för mig handlar om att se liksom system och strukturer på något sätt och att det ibland kan vara liksom överordnat till och med en individnivå. Det är, alltså jag tror att om man, om man ser på, på världen på det sättet knutet till en ideologi som då är liksom kollektiv så jag tror jag att det är oerhört svårt att inte se den sortens strukturer. Att, att, att liksom det finns en etablerad maktordning där, där män är, är överordnade kvinnor av liksom, genom hundra och tusentals år. Hur tycker du det är med den könsbalansen i vår bransch? Är det ett problem, tycker du? Ja, det tycker jag att det, alltså Alla form av den här bristande rep representation liksom är, ju en, är ju såklart ett problem. Jag, vet, jag hade för några år sedan här så var det att jag och pratade om, om bristen på, eller någon ett, ett skolarbete kring vad det finns att få med invandrarbakgrund i svensk sportjournalistik. Och det är ju besläktet på samma sätt där. Det finns inga. Egentliga förebilder, det har inte funnits något som före. Vilket gör att det är väldigt svårt liksom, exakt att växa upp tänka att eh, om du har liksom ett... Om du kommer från, eh, från Iran eller, eller Bosnien eller vad du vill liksom. Så för tio år så var det ganska svårt att tänka att herregud, kan jag ens ta plats på en, en stor sportrelation? Idag kanske man tänker, ja men Ramin Uri kunde eller Rosman eh, Be Begovic kunde bli fotbollschef på, på TV4. Och då, då öppnades på väldigt många sätt. Eh, och det är samma sak med kvinnor tror jag att det är... Det ökar exponentiellt. Om det för 20 år sedan fanns en Jane Björk och så småningom man en Petra Torén en Pamla Andersson och sådär så, så tror jag att idag så är det oerhört mycket lättare för en ung kille att tänka sig att herregud jag vill bli som Johanna Fredén eller Johanna Garå eller, eller vad vi nu har. Om, om tio år så kommer det finnas väldigt många fler. Mm. Vilka skribenter uppskattar du? Du får till och med gå utanför sportjournalistiken om du känner för det. Mm. Då blir det för mycket. Alltså, ja. eh, om man ska utläggas i litteratur och tassar så där, så då, då sitter vi alldeles för länge, tror jag. Ja. Så vi, vi begränsar oss då till, till sportjournalistiken. Eh, det finns ju rasarna, många som är skickliga. Eh, alltså, i, I svensk sportjournalistik så de som jag liksom tycker, tycker sticker ut. Jag tycker Erik Niva är på väldigt många sätt en klass för sig. Som, som berättare och, och kunskapsmässigt. Eh, att jag hans, hans främsta kvaliteter är liksom att han är han har en kunskap som är som och han har ett sätt att förmedla den som också är överlägset. Eh, jag tycker att eh, Johan Orenius har ett eh, ett berättande ett detaljöga, alltså en, eh, en blick för den betydelsebärande detaljen. Eh, det kan vara ja, du vet, sättet som du, som du dricker ditt kaffe förut och inte bara som en som skillning utan som, som något som betyder någonting som det han liksom är absolut liksom toppklass i Sverige, och då menar jag inte bara bland sportjournalister utan bland alla som skriver i det här landet, inklusive våra allra bästa författare. Jag tycker att Johanna Frandén har ett, ett kommunikativt drag, de måste vad menar, i, i sitt skrivande som är, gör henne unik och väldigt liksom modern. Det är tre det räcker där. Vissa skribenter eller journalister har sagt till mig att det är lite synd att du skriver på svenska, för annars hade du varit Europaklass <laughs> i Vad har du för omedelbar reaktion på det? Ja, det otroligt gulligt sagt. Uh, nej, jag är jättesvårt att tycka någonting om det. Jag, jag sitter mest och, och rådnar och har väl, har väl svårt att hålla med uh, faktiskt. Men det, det är svårt. Jag vet inte vad jag ska säga om det riktigt. Nej, jag förstår det. Vad vet vi inte om Simon Bank? Ja. Ganska mycket, hoppas jag. Som du känner för att berätta. Ja, ganska tillägga. mycket, hoppas jag. Nej, jag är inte så särskilt sådär. Jag är inte ute i sociala medier så mycket och, och liksom berättar om, eh, om mig själv och om mitt liv och sådär. Eh, ja, hemligheter. Jag kan oerhört lite. Ett av de tyngst bärande skälen till att jag jobbar med det jag jobbar med är att jag förmodligen inte skulle klara av att ha något annat jobb i mina två veckor. För innan jag skulle få sparken. Jag... Jag, jag, kan, jag kan skriva ibland, inte alltid det heller, men det, det är ungefär det jag kan. Hur balanserar du den här sociala biten jämfört med jobbet? Det talar man ju ofta om med många i vår bransch att det är rätt slitigt jobb och det är mycket kväll och mycket helger och sådär. Hur känns det för dig? Som jag sa, det är ett livsstilsjobb på väldigt många sätt. Och det är Delvis beroende på att branschen ser ut som jag, men också för att, att man råkar ha ett... Ett jobb som också är ens intresse på många sätt och det, det är en svår balans, det är, det är jättesvårt och man har väl hamnat i den här situationen att att kompisar, kanske är de allra, allra närmaste, från de, de har, har man ju koll på, men någon som kanske är ett lite, lite snäpp bort, alltså väldigt nära vänner men som man inte träffar hela tiden, att de till slut har lagt av att höra av sig för att de vet att att, att jag alltid är bortrest eller upptagen och, och så där Och att man liksom inte kan ha en planering som går mer än ett par timmar framåt i tiden och så. Och det är inte helt sunt. Och det är väl någonting som man kanske... Alltså när journalister träffas, när, vi, när du och träffas Anders eller när jag träffar någon annan, det är sånt som man pratar om hela tiden. Som ett problem. som Det här ska jag rätta till, fast det är aldrig någon som gör det. Du känns både som en ensam varg och en socialt monster på något sätt. <laughs> ja. Jo, det nog rätt mycket det. Alltså jag har ett, ett stort behov av att vara ensam. Alltså när, mina bortresta månader är extremt ensamma och jag, jag trivs rasande bra med det där. Men jag tycker bäst egentligen om den sortens ensamheten. Man sitter liksom på, på en restaurang med en, en, en halv flaska vin och äter en bra middag och, och läser en bok. Och det surras runt omkring och man kan ha lite beröringspunkter med andra människor. Och så där. Det är... Det är en sån här situation som jag trivs väldigt bra i. Plus att jag, jag är oerhört välsignad och har väldigt många goda vänner som jag, som jag älskar väldigt mycket. När du sitter på den här restaurangen och kanske till och med tar att din Calvados. Det kan hända. Jag vet inte. Men <laughs> äh, har du idéer och planer på att skriva något skönlitterärt då? Eller du kanske redan gör det? Alltså när jag är framme vid Calvadosen har jag det definitivt. Sen tar han efter kanske jag inte, inte har. Alltså lite sådär att jag, jo, men jag kan ha ett samma tankar på att skriva skönlitterärt. Ja. Uh, framtids jag läser något riktigt bra skönlitterärt, man sätter sig och läser liksom en, en Sara Stridsberg-bok och känner att herregud, det som jag sysslar med inte skrivande ens en gång, det är så oerhört liksom, eh, långt efter något som, något som skulle vara värt så att publicera i samma hyllor som, som, som den sortens liksom skrivande skriver. så Jag är ganska liksom självsensurerad vad gäller mina eventuella eh, skönlitterära försök. Men det är klart att jag, jag älskar böcker och jag älskar att läsa. Och någon gång i livet ska jag försöka försöka mig på det där också. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver? Jag kan inte, alltså om det här är liksom en, en, en podd om man säger podd väl, eller hur? Jag tror det. <laughs> om liksom om media och, och sport och den skärningspunkten där emellan så, så tycker jag att du ska intervjua någon som har gått hela varvet men som ändå fortfarande är ganska ung. Som har som har jobbat på dagstidning eh, i någon, någon småstad. Som har jobbat på kvällstidning. Som har varit profilerad. Eh, som har gjort radio. Som har gjort tv. varit ordet profilerad där. Och som hela tiden gått vidare. Eh, någon som har försökt kombinera och lyckats kombinera. Att ha en familj och ha barn. Och som samtidigt är kvinna. Eh, så Nora Strandberg tycker jag vore väldigt spännande. Jag tror att hon har rasande många erfarenheter. Och spännande perspektiv från, från den här branschen. Om var på Kanal Plus förut har lämnat branschen något nu, tror jag. Och ja, det tror jag kan vara en, en, en god förutsättning för att kunna, kunna se på den och tala om allting som vi gör fel. Ja, intressant. Sista frågan knyter jag an till namnet på den här podden. På vilket sätt sätter du agendan i sportjournalistik Sverige, tycker du? Uh... Kanske på ett antisätt, eller vet det blir vi hoppas i alla fall. Det blir så lätt att vara pretentiöst. Du, du skuffar in när ni är en sån här pretentiös folla genom att ställa frågan. Det är en fråga. <laughs> jag tycker det är härligt. Uh, men jag uh, har jag tid att berätta en historia. Mycket, gärna. Uh, min favorit tv-expert, alla kategorier när det gäller fotboll, uh, det är Niklas Kindvall. Han har inte gjort så mycket, många expertjobb. men han gjorde ett uh, under VM 1994. Premiären, sverige kamerun och han sitter med Jain Björk i en sändning som är tekniskt katastrofal. Så de väldigt höga krav på dem. I alla fall i paus. Det står lite till i paus tror jag. Så, så böjer sig Jane fram till Niklas och frågar. Du Niklas, hur ska nu Sverige göra för att, för att vinna matchen? Och Niklas funderar ett ögonblick så säger han. Inte en aning. Eh, så om jag ska ha någon agenda så, så är det nog inte var, inte vara så tvärsäker. Utan våga, våga dröja i och inte ha en aning.